Vas Albert Elvész a nyom A pap Egy fadüntő látta meg elsőnek a rohanó csónakot a hat idegen gyerekkel. Ahogy később kiderült, a gyerekek a nemzetközi cserkésztáborhoz tartoztak, és a csiribókról jöttek alá a folyóra játszani. Megvelték az öreg híribi csónakját az égerek között, beleültek és behevesztek vele a víz közepéig. Ott eltörött az ócska evező, és az ársodra elkapta a csónakot. Mikor a fadöntő meglátta a bajt, már alig 40-50 lépésnyire volt a csónak az átszakadt gáttól. A vízesés és döbörgésétől nem lehetett hallani, hogy kiáltoztak-e a gyerekek vagy nem, és látni sem lehetett tisztán az arcokat, olyan iszonyú sebességgel ragadta a víz a csónakot. A fadöntőbe beleakadt a rémülettől a szó. Csak szürkire vált arccal merett a látványra. A csónak a hadgyerekkel rohant neki a vízesésnek, és az ember ott a parton tudta, hogy nincs földi erő, ami megállíthatná. És ekkor történt a csoda. Később így mesélték el a szemtanúk. A csónak szédítő sebességgel rohant már, ott volt a vízesés fölött szinte, már a következő pillanatban alá kellett volna zuhannyon a mélységbe, és akkor hirtelen megállt. Megállt a harsogó víztömeg közepén, mintha megakadt volna valamiben és állt mozdulatlanul. A fadöntők kiáltozására felrohantak a tutajosok a gát alól, és kimentették a hadgyereket. Nem ment gyorsan a mentés, beletelt egy óra is, de a csónak állt mozdulatlanul, csak remegett minden deszkája a víz erejétől. Hanem abban a pillanatban, amikor az utolsó gyerek is kimászott belőle, a fölötte átdobott kötélen, megrázkódott, elejével a magasba emelkedett, és alázolant a mélységbe. Forgátsá ment szét alul a sziklákon. De a gyerekek akkor már biztonságban voltak. Még aznap elterjedt a csoda híre a környező kis havasai falvak babonás népe között. Baradlai tiszteletes, este tudta meg a kovácstól. Érdeklődve hallgatta végig a történetet, és bólogatott hozzá, ahogy ilyenkor szokás. Isten, mondta, az úr hatalma végtelen. Jó, jó, mosajodott el a kovács a papos beszéden, de ha nincs ott az a karó, vagy sziklakő, vagy mi a fene, ami a ladikot megakasztotta, ha nincs véletlenül pontosan azon a helyen, akkor az Úristen se sokat tehetett volna. A fiatal pap szokva volt már az ilyen beszédhez, és meg se hallotta jó formán, de másnap reggel valahogy eszébe jutott megint. Véletlen, vagy isten? Valaki húsz évvel ezelőtt bevert egy szölöpöt a gátba, és valamivel erősebben verte be, mint a többit. A gátat elvitte közben az árvíz, de az egy ott maradt. Talán azért kellett erősebben beverni annak idején éppen ezt az egy szölöpöt, hogy húsz év múlva megmenthesse által a hat gyermek életét. Véletlen, vagy Isten, vagy mind a kettő ugyanaz? Napközben többször visszatért hozzá ez a gondolat, és olyankor mindig valami furcsa nyugtalanságot érzett. Mintha valami célja lett volna ennek a gondolatnak, mintha valami feladat kapcsolódott volna hozzá, csak nem tudta még, hogy mi. Délután elindult szokott sétájára. Két éve, amióta a teológiáról idekerült ebbe az elhagyatott kis hegyi faluba, minden délután megtette ezt a sétát. A tiszta, éles levegő, az erdő illata, és a csönd, mely úgy borult alá a hegyekre, mint egy áttetsző, finom üvegbúra, világos és józan gondolatokat ébresztett benne a séták alatt, és szüksége volt ezekre a világos és józan gondolatokra. Szüksége volt, mert rá akart jönni mindenáron arra, hogy mi a papi élet feladata ezen a földön. Azzal tisztában volt, hogy maga az egyházi szolgálat még nem feladat, csak kötelesség. Mint ahogy a tisztviselőnek is kötelessége napi nyolc órát akták eligazításával eltöltenie egy irodában. Azonban ezen a kötelességen belül egy feladatnak is lennie kell. Ezt érezte tisztán és világosan. Minden embernek kell legyen egy feladata ebben az életben, kötelességen belül vagy azon felül is talán, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, Melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be, ezt érezte tisztán és világosan. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Baradaj tiszteletes az Istenre gondolta, aki ott van valahol minden titok mögött, és lassan haladt megszokott ösvényén a folyó felé. Jó langyos délután volt. Valahonnan a csiribók felől pásztor kürtbúgását hozta a szél, és a zöldeskék égen pufók felhő darabok úztak, fehérek, mint a szappanhab. A völgyhajlat mögött halkan zsongott a folyó, zsongását szeléddé az az erdőfáj, és hallani lehetett túl a hegyoldalban a fadöntők kurjantásait. Húj, hú, és a tompa amikor egy-egy tutajnak való szálfa dőlt. Az ösvény rendre bekanyarodott a fővölgybe. A folyózúgása felerősödött moraján őt, és az ösvény fölötti fenyőkről ideges percegéssel száraz levelek hullottak. A fiatal tiszteletes megállt, és végignézett a jól ismert képen. A haragos zöld fenyves oldalak meredeken szakadtak alá mindkét oldalon, és lábuk alá szőnyeget terített a rét egészen le a folyóig. A folyó, mint egy fiatal óriás tombolt szikla partjai között, és a délutáni napfény aranyveretként csillogott nyugtalan vizén. Lentebb a malomnál kis tóvá szélesedett, és a vízre fekete égerek hajoltak. Az átszakadt duzzasztógát sebén, több ölnyi sugárban zúdult alá a víz, akár az olvasztott üveg, s zúgása remegéssel töltötte meg a levegőt. Az átszakadt gát megmaradt csücskéhez úgy tapadt hozzá a kis rozog a malom, mint egy széltölcibált szomorú fészek. Isten elhagyta a malmost, gondolta a pap, ahogy ott állt az erdőszélen, és is a völgyre. Vagy a malmos hagyta el az Istent? Ki tudja azt, hol kezdődik el az ilyesmi? A vízesés alatt tutajosok kopácsoltak, rönköket csúsztattak alá a hegyoldalon, s a hántolt fenyőtörzsek nyers illatát fölhozta a szél a völgyön, s meglengette, mint egy napszítta aranysárga lobogót. A pap lassan megindult a malom felé. Fehér margaréták és kék harangvirágok között haladt lefelé a réten, néha megakadt a szeme egy-egy rezgő fűvön, és arra gondolt, mennyi zsenge kis szív egyetlen száron. És arra gondolt, így remegnek az emberi szívek is az életszelében, és a szár, amint csüngnek, Isten kis ujja. De vajon miért rezegteti őket? Mi a célja velük? Mi a célja velem? A part elhagyott volt. A duzzasztótó vizén a malmos fehér libáj úszkáltak, a vízzúgása elnyomott minden hangot, és a folyó fölött illatos kék pára lebegett, mint maga a békesség. A malom mozdulatlanul állt, és élettelenül, mint egy koporsó, amit elfelejtettek betenni a földbe. A pap az ajtóhoz ment, de zárva volt. Egy pillanatig tanácstalanul ott, és szeme a vízesés felé kalandozott. És akkor újra az eszébe jutott a csónak dolga, amiről a Kovács beszélt volt. Hát itt persze, itt történt a dolog. Valami furcsa kíváncsiság a gád felé irányította a lépteit és akkor a szeme egyszerre csak megakadt valamin. Az átszakadt gát túlsó csonkján egészen elől a harsogva alázóduló víz fölött valami szürkeség gunnyasztott. Egy ember. Egy ember ültott, mozdulatlanul, és a vízbe bámult. Ahogy közelebb ment megismerte, az öreg hiribi volt, a halász. Mint egy vén hajlott hátú gém úgy kuporodott a földsánc szélén, és meg sem mozdult. Csak amikor szemben vele, a kettét gát túlsó csücskén megjelent a pap alakja, csak akkor emelte fel lassan a fejét. Gyorgatva nézett, hogy a vén emberek szoktak, aztán kalapjához emelte a kezét, és a szája mozgott. De nem lehetett hallani az úgásban, hogy mit mondott. Később újra mondott valamit, és alámutatott a vízre. A pap megrázta a fejét, Kezét a füléhez emelte, és a vízre mutatott. A vén híribe megérthette, mert nem mondott többet, semmit, csak legyintett. Aztán lassan fölállt, és döcögve megindult a parton lefele a tutajosok pallója felé. – Vajon mit akarhat? – tűnödött a tiszteletes. Tudta, hogy az öreg több mint húsz esztendő óta nem járt templomba. Történt vele valami akkor régen, s azóta haragban állt az Istennel, úgy mondták az emberek. Kíváncsi volt és várt, nézte a hatalmas víztömeget, ahogy, mint egy kristálytiszta tömb, alázúdult a mélységbe, és dübörögve zúzódott porrá odalent a fekete sziklatarajokon. Újra eszébe jutott a csónak, amiről a kovács mesélt. Ha alázuhant volna, gondolta, ma hat gyerek nem élne. Hat gyerek. Hat emberi élet. Isten kegyelme végtelen. Időbe telt, amíg a vén Hiribi átkerült a pallon, amíg döcögve végigjött a gáton és megállt a pap mellett. Nagyon Isten Hiribi köszönt a pap. Az öreg csak morgott valamit, hangját elnyelte az zúgás, aztán előrehajult, és görcsös, száraz kezével oda mutatott a rohanó ár közepére. – Látott valamit? Majd közelebb hajolt a paphoz, és úgy ordította a fülébe a kérdést. – Lát valamit ott? A pap oda nézett, ahova híribi keze mutatott. A vastag sima víztöm zöldes sárga volt, és átlátszó, mint az üveg. Látni lehetett alatta a simára csiszolt köveket, s a kövek között megkapaszkodó sötét vízi füvet, melyet csapkodva lengetett a víz ereje. – Nem! – ordította bele a vénember fülébe. – Semmit se látok! – Na azért! – recsekte vissza az öreg hiribi, és szeme jelentősen nézett a pap arcába. Egyenesen a szemébe nézett sokáig. Különös nézése volt. A pap nyugtalan lett tőle. – Mi kellene ott legyen? Az öregember tekintete titokzatos lett, aztán odahajolt egészen közel a pap arcához. – Ott takadt meg tegnap a csónak! – Pontosan azon a helyen! Hát miben akadt meg? Azt mondja meg nekem! A pap újra odafordult a vízhez. Szemek utatva fúrodott az átlátszó zöldes sárga tömbbe, és felszántotta a talaját. Sima kövek, fűcsomók, újra sima kövek, más semmi. Talán a harsogás okozta, hogy a sebesen rohanó víz, de a papot valami furcsa szédülés fogta el egy pillanatra, és meg kellett fogódzék az öregember vállában. Na? horkant rá az öreg. Hát mit szól ehhez? Biztos, hogy ott meg a csónak? De érezte, hogy gyerekes és félszeg ez a kérdés. Az öreg erősen ránézett. Máshol talán lát valamit, amiben megakadhatott volna? Nem. Máshol sem volt semmi. Se cölöp, se szikla, se egyéb. Csak a rohanó vízoszlop, és alatta a simára csiszolt talaj. Jöjjön, mondta a pap, és megért a saját hangjától. Megmarkolta a vénember zekéje ujját, és húzta maga után. Mikor már eltávolodtak annyira a gáttól, hogy nem kellett kiabálni, szembefordult vele. – Mit akar mondani? Az öreg ember meghökkent. – Én? Itt a tiszteletes úr kell mondjon valamit, nem én? A pap néhány pillanatig rámerett a barázdás fakó arcra, a fogatlan csorba szájra, amely félig nyitva állt, és úgy mutogatta feketére vénült inyét – mint aki csodára vár. Aztán elfordult, és a földet kezdte szemlélni. Az úr csodálatosan működik, mondta gépiesen a szája, de ugyanakkor érezte, hogy amit mond, az élettelen és üres. He! Retszent egyet az öreghéribi hangja. A ha mást nem tud, akkor hallgasson ide. Van Isten, vagy nincs Isten? Lássa ez a kérdés! És ezt nem lehet csak úgy elintézni, hogy betanulok, mint a mátyás madár néhány szót, amit mások leírtak, és aztán mindig elmondom, mert ide hallgasson én valamikor azt hittem, hogy van. Ez még akkor volt, régen, gyermekkoromban. Aztán fölnőttem, megházasodtam, családom lett, és akkor már nem voltam többé biztos a dolgomban, hogy van-e vagy nincs. Na és aztán akkor történt az velem. Tehát hallott róla maga is több mint huszonöt éve már annak, Betegség vertele mind a három fiamat egyszerre. A doktor, akit kiosztunk volt a városból, azt mondta, olyan ragályosság esett beléjük, ami ellen nem találtak föl szert. A pap is eljött hozzánk, és azt mondta, Isten az egyetlen segítség. Tudja, én akkor nem voltam már ilyen ágról szakadt, mint most. Volt egy ügyes házam, 120 juhom, három tehenem, és valami kaszálóim az erdő alatt. Azt mondtam a papnak, ide hallgasson. Van Isten, vagy nincs? Van, felelte a pap. Hát, ha van, akkor mit kívánt tőlünk ez az Isten? Hogy jókat tegyünk, és segítsünk a szegényeken, meg mi egyéb, felelte a pap. Elég sok mindent mondott, én bizony nem emlékszem már rá, de azt magának úgy is tudnia kell, hogy miket mondanak ilyenkor a papok. Elég az hozzá, hogy én a végén megkérdeztem azt a papot, s én Isten kedvében járok, és is megsegít engem? Meg, felelte a pap. Én pedig még azon a napon szétosztottam mind a 120 juhomat, a legszegényebbek között mind a három tehenemet odaadtam egy -e sok gyermekes özvegyasszonynak, akinek az urát leütötte a fa. ami kis pénzem volt, szétosztottam azt is, és aztán azt mondtam, na Isten, én megtettem a magamét úgy, ahogy te kívántad. Most aztán rajtad a sor, azon az éjszakán meghódt mégis mind a három fiam. Hát lássa, én akkor azt mondtam, nincs Isten, hazudnak a papok. És egészen jól megéltem a magam módján huszonegy nehány évig úgy, hogy nem volt Isten, mert tudja az úgy van, hogy csak akkor nem lehet elbírni az életet, ha az ember nem biztos abban, hogy van-e vagy nincs. Ha az ember ide-oda töprengezen, hiszi is meg nem is, hogy nincs. De ha egyszer tudom azt, hogy nincs, akkor már éppen olyan jó meg lehet élni mellette, mintha azt tudnám, hogy van. Békességben éltem húsz-egy néhány évig, mert tudtam azt, hogy nincs, és most itt vanni Hat ilyen idegemből idebetődött gyerek ellopja a csónakomat, a csónakot odahajtja a vízagáthoz, s a hat gyereknek a csónakkal együtt el kell pusztulnia, mert nincs Isten, aki megállítsa azt, ami egyszer a pusztulásba indult, és mégis megállt a csónak. És addig áll, amíg kimentik belőle a gyereket. És akkor tovább megy is vége. És nincs se karó, ami kiálljon a vízből, se cölöp, se egy valamire való kő, ami megakaszthatná a csónakot. Hogy az ember azt mondhatná, fene nagy szerencséjük volt. Semmi sincs. Hát tiszteletes úr, ez itt a baj. Nincs Isten, jó? Az én három fiam meghalt akkor, mert nincs Isten. De akkor miért nem pusztult el ez a hat is? Mit alakadt meg a csónak ott, ahol semmi sincs, amit megakassa. erre feleljen? A lénember savó színű szemei tapadtak a pap arcára, mintha ki akarták volna szívni belőle a választ. Nem ismerhetjük az úrnak útjait, felelte akadozva a tiszteletes. Gyarló emberi elménk nem foghatja föl az ő szent nagyságát. Az irek ember sóhajtott. Ide figyeljen! A tutajosok egy része odalent azt mondja, hogy minden csónak megakadna azon a helyen, ha a gyermek súlyával megterelnék. Ők tehát azt mondják, hogy nincs Isten, csupán a víz, sekély azon a helyen. A többi tutajos nem mond semmit, csak vonogatja a vállát. Ezek azok, akik nem biztosak benne, hogy van-e vagy nincs. Hát most, ha lenne nekem még egy csónakom, végire járnék a dolognak. Ha velem is megakadna ugyanazon a helyen, akkor azoknak lenne igazuk, akik azt mondják, hogy nincs Isten, csak a vízseké. Ha pedig oda akkor ez azt jelenteni, hogy van Isten, és hogy ez az Isten valami oknál fogva megmentette azt a hadgyereket. gyereket. Érti ezt, tiszteletes úr? De az a baj, hogy nincs másik csónakom. És így az igazat egyéb úton kellene megtudni. De hogyan? Ne? Majd, hogy a pap nem felelt azonnal, még hozzátette: Mert ha se kő nincsen ott, se cölött nincsen ott, akkor mi az, ami megakaszthat egy csónakot, ha csak nem. Az Isten felelte a pap csöndesen és bólintott. Az Isten nem egy csónakot, de egy hajót is megakaszthat, Hiribit. Nem egy hajó, de egy egész világot, ha úgy van kedve. A vén ember felmorgott, ha úgy van kedve. Ezt akkor mondják a papok, ha nem tudnak felelni arra, amit az ember kérdez tőlük, de mondok én valamit a tiszteletes úrnak. És itt az öreg ember kiegyenesítette derekát, és görcses ujjával megbökte varadlai mellén a kabátot. Én nekem lehet egyszer így kedvem, s egyszer úgy, mert én ember vagyok csak, és magának is lehet, mert maga is csak ember. De Istennek, ha van, nem lehet. Érti? Ő kell tudja, hogy mi csinál, és mit miért csinál, azért Isten, ha van. Márpedig ezt tudni kellene, haja. Mert amíg tudom azt, hogy nincs, hát addig nincs. Éppen úgy megélek, mintha azt tudnám, hogy van. De ha tudom is, meg nem is, hogy van, és tudom is, meg nem is, hogy nincs, úgy, tiszteletes úr, sem élni, sem meghalni nem lehet. Azzal megfordult, s szó köszönés nélkül hagyta a papot a vízpartján. Vissza nézett, csak ment, döcögött, míg el nem nyelték a folyóparti égerek. Baradlaj tiszteletes azon a napon semmit sem maradt. Egész éjszaka fels alájárt a szobájában. Másnap úgy alvatlanul karikás szemekkel fölkapaszkodott a csiribókra a táborhoz. A hatalmas tisztás tele volt sátrakkal. Tizenhat nemzet lobogója lengett az árbóc rudakról, csak úgy nyüzsgött a sokféle gyerek. Baradlai megkereste a tábor parancsnokát. Egy komoly idősebb úr volt, akit maga a miniszter rendelt ki erre a feladatra. Baradlai bemutatkozott. Hallottam az esetről lent a gátnál, kezdte. A táborparancsnok összevonta a szemöldökét. Az ember nem lehet eléggé előrelátó ennyi gyerekkel, felelte. 2000 gyerekre ügyelni nem kicsiség. Egyébként a mentést végző embereket bőségesen megjutalmaztuk, tette hozzá sietve. És gondoskodtam arról is, hogy a halász, aki a csónak volt, szintén kártalanítva legyen. Baradlai idegesen fészkelődött. – Szabad lenne meg tudnom annak a hadgyereknek a nevét? – kérdezte félszegen. – Mint a község lelki a följegyzéseket vezetek a fontosabb eseményekről. – Kérem, nagyon szívesen! – udvariaskodott a parancsnok, és elővett egy nagy könyvet. – Ez a tábornapló. Baradlai följegyezte az adatokat a nuteszébe. Váltott még néhány szót, aztán elbúcsúzott. Búcsúzás közben, mintha csak úgy mellékesen tenné, megkérdezte – és mi a véleménye parancsnok úrnak? Mi okozta, hogy a csónak éppen az utolsó pillanatban közvetlenül a mélység fölött megállt? A berék úr meglepődve nézett a papra. Hogy mi okozta? Az igazat megvalva még nem is gondolkoztam ezen. Bizonyára egy kő, vagy egy öncölöp, vagy valami, ami az ilyen átszakadt gáltak helyén mindég akad. És mit szólna, ha azt mondanám, hogy azon a helyen nincs se kő, se cölöp, se semmi, csak a sima, rohanó víz? A parancsnok egy pillanatig megütközve nézett a papra, aztán elnevette magát. <gül> Akkor azt felelném, hogy bizonyára rosszul tetszett megnézni a helyet, mert ahol semmi sincs, ott nem is akadhat meg semmi. <gül> Ez csak világos, nem? Hogyne? Nagyon is világos. Köszönöm a türelmét, parancsnok úr meghajult és elment. A parancsnok fejcsóválva nézett utána. Aznap este baradlai tiszteletes előkeresett egy vadonatúj iskolás füzetet, és annak első lapjára gondosan, tintával bemásolta a notesében lévő adatokat. Drákfi Gergely Herceg született Kassán, 1900. február 16-án, harmadik gimnazista Budán, a Ferenc József nevelőintézetben otthona eskő, utolsó posta Eperjes, apja nagybirtokos. Vrana Basil született 1899. április 18-án Prágában, negyedik gimnazista, apja kereskedő, lakás Prága, Gotthelvstrasse 193. Lubovski Kazimír született 1897. augusztus 22-én Varsóban. Bécsben tanul, negyedik gimnazista, apja állami hivatalnok, otthona Varsó, Woloszka, utca 87. Pachris Gottfried született 1899. június 6-án Bécsben, negyedik gimnazista, apja bankár, otthona Bécs, 12. kerület, Rosengasse 11. Burszán Ujón született 1899. december 2-án Bukurestiben. Apja ügyvéd, otthon a Bokuresti, Sztráda 2. kettő. Habich Herbert született 1899. január 4-én Königsbergben. Apja orvos, című Königsberg, Landstrasse 56. Mikor ezzel megvolt, becsukta a füzetet, és a fedőlapla fölírta nagybetűkkel Malomgát, 1913. július 21-e. Aztán hosszasan ült a csukott füzet előtt és gondolkodott. A kis petrolomlámpa kanóca halkan sercegett az asztalon, és a fény hosszú, fekete árnyékokat vetett a bútorok mögé. Hirtelen elhatározással bemártotta a tollat a tintatartóba, és lassú, gondos kézzel odaírta föléje, mintha címet írna Isten. Aztán gyorsan belőkte a füzetet az asztalfióba, Elfújta a lámpát, és lefeküdt aludni. De másnap újra elővette a füzetet, és sokáig nézte a címlapot. Aztán hirtelen egy kérdőjelet rajzolt az Isten szó elé. Majd, mintha megszégyelte volna magát, gyorsan kinyitotta a füzetet, és a tegnapi bejegyzések alá odaírta még a következőket. Saját szememmel győződtem meg, hogy azon a helyen, ahol a csónak megakadt volt, sem kő, sem cölöp, sem egyéb kiállótár nincs, ami megakaszthatta volna. Hiribi szerint itt megállt az írásban, és sokáig gondolkodott. Majd gyors mozdulattal kihúzta az utolsó két szót, és így folytatta. Egy helybeli öreg halász vallomása szerint a víz azon a helyen mindenképpen túlságosan mély ahhoz, hogy egy bármennyire is megterhelt csónak zátonyra futhasson. Egyetlen lehetőség tehát itt újra bajta az írást. Az ajtón kopogtak valaki megzavarta, később kihúzta ezt a három szót is, és helyette ennyit írt csak oda, az úr útjai csodások. Néhány nap múlva kifulladtva döntők hozták meg a papilakhoz a hírt, hogy mi történt az öreg híribivel. Az urak, akik fent a csiribókon tanyáztak a sok zöld inges gyerekkel, egy vadonatúj csónakot küldettek neki valahonnan, kárpótlásul azért a másikért, ami ott veszett a gát alatt. Az öreg úgy nézte az új csónakot, mint aki elvesztette az eszét. Akik ott voltak, amikor a csónakot a szekéről leemelték, esküsznek, hogy egyre csak az Úristen emlegette. Hogy az Úristen küldi neki ezt a csónakot, hadarta folyton. Bizonyára el kellett veszítse az eszét, mondták az emberek, mert csudálatos dolgokat művelt. Először is megtöltött öt zsákot kővel, és egyenként beemelte azokat a csónakba. Aztán beleült maga is, és bevezette be a malontó közepéig, odáig, hol a sodrás elindul. Ott eldobta Nassira az evezőt. Leült a padra, és elkezdett hangosan énekelni. Csupa zsoltárokat énekelt. A víz pedig ragadta a csónakot egyre sebesebben a gát felé. Csak énekelte a zsoltárokat, és a csónak egyre sebesebben siklott a vízesés felé. Mikor odaért pontosan arra a helyre, ahol annak idején a gyermekek csónak a csodálatos képpen megakat volt, akkor felállt az öreg híribi a vadonatúj csónakban, akik látták esküdtek rá, hogy olyan volt az arca, mint az apostoloknak. Még akkor is énekelt, amikor a csónak aláfordult vele az úgón. Belekerült jó néhány órába, amíg a holttestét ki tudták horgázni lenna tutajosok. A szép új csónak is boszdorjába tört. Biztos, mondták az emberek, hogy eszét vesztette az öreg híribi, és úgy ment a halálba. Baradlai tiszteletes végezte a szertartást az öreg hiribi temetésén. Nagy dolog volt, mert tulajdonképpen nem járt volna neki papi temetés, úgy vélték sokan a szenteskedő vénasszonyok közül, hiszen maga végzett az életével. De a legtöbben úgy forgatták a dolgot, hogy szerencsétlenség történt vele. Elvesztette az eszét, és úgy történt a baj, így aztán helyet adtak neki a köztemetőben. Az emberek nem sokat értettek abból, amit a fiatal tiszteletes azon a napon a vén híri bisíriánál mondott. De ez nem is tűnt föl nekik különösebben. Megszokták már, hogy a papoknak külön nyelvezetük van, ami a templom számára készült, s nem arra, hogy az egyszerű népek is megértsék. Ami feltűnt nekik, az a tiszteletes hangja volt inkább. Valaki meg is jegyezte, talán maga a kurátor, nagyon érti a dolgát ez a mi papunk, meg kell hagyni, úgy megadja a módját, mintha a tulajdon édesapját temetné. Bizonyos fokig szerencséje volt baradlai tiszteletesnek, hogy a vén híribi temetésén csak egyszerű hegyi emberek voltak jelen, és a szavak között hibát keresni kitanult úrifül nem hallotta ezt a beszédet. Mert bizony könnyen meggyűlhetett volna a baja a fölötteseivel. Így is nagyot nézett két évre rá az öreges peres, amikor egy vizitáció alkalmával áthaladva a temetőkerten szeme egy fejfán akadt meg, melyen ezállott égetett betűkkel. Itt nyugszik híribi pál halász, élt hatvanhat évet, s belehalt Istenbe, akit nem hitt, de megtalált. Hát ez miféle pogányság, ökkent meg a derék úr. Ki íratta ezt a szörnyűséget ide? Hogyan engedhet meg ilyesmit a tiszteletes úr? Temetőhőr is ott volt, és a papra nézett, mert ő volt föl ezeket a szavakat a vén híribi fejfájára, de amikor látta, hogy a tiszteletes miként veresedik el, csak megköszörült a torkát, és kihúzta a bajból. Már tessék elhagyni, esperes úr, mondta. Ő maga kívánta, hogy ez álljék a sírján, a vén híribi. És úgy gondoltuk, hogy egy halott atyánk fia utolsó kérését mégiscsak teljesíteni kell, nem igaz? Na, meg aztán mondottuk a tiszteletes úrral, ki a rossz rá, hogy fölmásszék ide a hegyre, pont azt olvassa el, ami a véni híribi fejfáján szárad. Hát így húzta ki a temetőőr a papot a bajból azon a napon. Az esperes nem is tett róla később sem említést, annyira megtetszett neki az öreg temetőőr felelete. Meg is feledkezett rendre mindenki az öreg tökéletlen halászról, aki maga hajókázott bele a halálba, Történtek egyéb, nagyobb és szörnyűségesebb dolgok a világban, de baradlai tiszteletes belső szobájában, mélyen a könyvek alatt, a polcon, egy kis fekete füzet emlékezett az öreg híribire, pedig a neve nem is volt beírva sehol. Azonban voltak ott sorra egymás alatt egyéb adatok. Ilyenek, mint ö, eskői lelkipásztor levele szerint, a fiatal Gergely herceget öt éves korában egy megvadult hátasló levetette. Sodával határosan maradt életben. Vagy. Eskői lelkész levele szerint, drágfi Gergely kezében hét éves korában elsült egy vadászfegyver. A golyó horzult az arcát, és csak hajszálon múlt, hogy nem végzett vele. Ugyanebben az évben leesett egy húsz méter magas jegenyefa tetejéről, Annal szarkafiókákat akart lehozni, és látficamodásunk kívül egyéb baja nem esett. 1914. január 19 -e. Eskői levél szerint a fiatal Gergely herceg vidrára vadászva beesett a jég alá, és csodával határosan menekült meg. Alatt az árujelben. Érdekes lenne tudni, vajon a többi ötöt is ennyiszer védte meg a láthatatlan kéz. Majd tovább. Eskői lelkész levele szerint, Gergely Herceg nem valami jó bizonyítványt hozott haza, Istennek tehát nem lehet terve vele a tudás terén. De vajon hol? De akadtak följegyzések a többiekről is. Lubovszki Kazimírről sikerült megtudnom annyit, hogy nyílt eszű, értelmes fiú, azonban csínjei miatt már két iskolából kitették. Ügyesen rajzol. 1914. június 6 -a. Pochris Gottfriedet apja Angliába küldte további iskoláztatás véget. A bécsi-magyar református lelkipásztori hivatal válaszából arra lehet következtetni, hogy a család nem túlságosan népszerű. Zsidók. Rokonságban vannak a Rothschild házzal. 1914. július 1-e. Habicht Herbert Berlinben egy ifjúsági pályázaton első díjat nyert. Tudományos jellegű pályaművel. A fiú 15 éves. Végül az utolsó bejegyzés, 1914. december 6-a. Ma kaptam levelet az eskői kollégától, aki értesít, hogy drág filajos Herceg tartalékos huszárfőhadnagy az oroszok ellen vívott első ütközetben hősi halált halt. Adjon az úr békés nyugodalmat neki, és valamennyinek, aki még következik utána. Ezután a füzet úgy látszik bekerült valahova a láda fenekére könyvek közé, vagy ki tudja hova, minden esetre baradlai tiszteletes nem írt belé többet, semmit. A világtörténelem sodró eseményei más irányba terelték figyelmét. Az 1914 utáni esztendők borzalmas katasztrófái elhomályosították a malomgáti csónak epizódját. A tiszteletes életének arról a szakaszáról annyit tudunk még, hogy a község, ahol lelki 1919-ben a román megszállás alá került. Két évre rá, összeesküvés címén, a román rendőrség letartóztatta és több lelkésztársával együtt a fogarasi vár börtönbe került. Innen tizennégy hónap múlva szabadult ki. Fogait közben kipofozták a szájából a vallatások során, szeme meggyöngült, haja őszülni kezdett, Szabadon bocsátása után néhány budapesti napilap megemlékezett róla, sőt egy az igazságért lelkesedni tudó fiatal angol újságíró riportot is közölt valamelyik másodrangú londoni labban a megkínzott prédikátorról. Aztán elmerült ő is a feledésnek abba a feneketlen sötétségébe, amelybe Európának, azokban a lázus konjunktúra éveiben, az otthontalanná váltaknak, annyi ezrei elmerültek. 1929-ben tűnt föl újra a neve egy Levél Haza című írás alatt, melyet az egyik Erdélyben megjelenő egyházi lap közölt így állt ott. Baradlai Károly, Little Town református lelkész. Hogy miképpen került Baradlai tiszteletes ebbe a montana államberi kisbánya városkába, arról nem sokat tudunk valószínűleg az egyházi szervezetek útján. 1926-ban jelent meg ott, mint segéd lelkész. majd két év múlva, 1928 tavaszán, amikor főnöke 24 esztendő szolgálatának súlyával a vállán nyugalomba vonult, ő lépett az örökébe. Hívei egyszerű emberek voltak bányászok, nagyobbára Európa hajótöröttei szintén, hiszen Little Town egészen új alapítású városka volt. Mindössze 1922-ben nyilvánították várossá, az alig tíz évvel azelőtt létesült bányász települést. Szép számban éltek ott magyarok is, és Baradlai tiszteletes úr, vagy ahogy akkor nevezték, Reverend Charles Baradlai, hosszú estéin elbeszélgetett velük a régi emlékekről, az óhazáról, és ami rossz volt, az lassan feledésbe merült, és csak a szép maradt meg, és élt tovább valahol a lelke legmélyén fájdalmas honvágyján nem esülve. Baradlai tiszteletes aglegény maradt. Magányos, furcsa ember. Így történhetett, hogy 1948-ban húsz éves Little Town lelkészi jubilaumakor már annyi megtakarított pénze volt, hogy élete végéig kényelmesen megélhetett volna belőle. A fárasztó jubilaumi ünnepség után este, dolgozószobájának a karosszékében ülve el is gondolkozott ezen hogy mi telt el, és mi van még hátra, hogy mi volt az értelme annak, ami eltelt, és mi értelmét lehetne még adni annak, ami hátra van. És ahogy így a számadáson tűnődött, a számadáson, amit egyszer majd valahol be kell nyújtani, valami különös, nyugtalan érzés fogta el. Mintha mindannak, ami történt, nem lett volna célja és értelme. Mintha mindaz az idő, ami eltelt, Fölöslegesen telt volna el. Valahogy úgy érezte magát hirtelen, mint a versenyfutó, aki az utolsó tíz percben döbben rá, hogy még semmit sem futott, és éjesztő izgalom fogja el, hogy miképpen érj el a célt. De hol a cél? Mi a cél? Csak élni. Nap-nap után. Megélni ezt és amaszt. Múltá változtatni a jelent, jelenni a jövőt, és baktatni, baktatni a napok hátán, amíg egyszer csak elfogynak, és... és a semmi, vagy az Isten, vagy akármi, egy nagy fekete szivacsal mindent letöröl, ami volt és ami történt. És akkor, ahogy ott ült a karosszékben, késő éjszaka, is ezeken gondolkozott, Egyszerre csak eszébe jutott a vén halász híribi. Úgy látta maga előtt ráncos arcát, mintha néhány perccel azelőtt mondta volna csak: Ha tudom, hogy nincs Isten éppen, úgy meg tudok élni vele, mintha tudom azt, hogy van, de ha tudom is, meg nem is, hogy van, és tudom is, meg nem is, hogy nincs, akkor sem élni sem meghalni, nem lehet úgy, ahogyan kell. Igen. Hallotta tisztán a szavakat. Az utolsó szavakat, amiket a vén híribi szájából, azon a régi-régi nyáron hallott volt. Vajon én tudom-e, hogy van? Döbbent meg az öreg tiszteletes ott a rosszékben emlékbeli vén híribi szabain, De csak hiszem. Hinni nem annyit jelentett, tudni is, meg nem is. Lám, vén féleszű híribi azért élt, hogy földerítse magának ezt a titkot, és amikor megtudta, amit tudni akart, Belehalt a titokba. De én? Én miért éltem? Vajon nem minnyájan ezért a titokért élünk, hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent? És mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét, hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is? S ahogy ott ült, és ezeken töprengett. Egyszerre csak eszébe jutott mindaz, ami az öreg hírbivel összefüggött. Mindaz, ami 35 évvel azelőtt ott, abban a messzi kis erdei falucskában történt. Mindaz, amit akkor gondolt és érzett, és hirtelen, mint valami rettenetes, pánikszerű fölismerés szakad rá a tudat, hogy 35 éven keresztül elmulasztott valamit. Elmulasztott tovább menni egy megtalált nyomon mely talán Isten nyoma volt, és mely elvezette volna a tudáshoz. Elmulasztotta azt, ami életének a feladata volt talán, bizonyságot szerezni arról, kézzel fogható bizonyságot, hogy van Isten. Hogy van, mert nyoma van, amit követni lehet. Hogy van, mert akar valamit, mert cselekszik. Fizikai törvények ellenére is, ha szükséges, hogy életben tartsa azokat, akikkel terve van. Izgalmában felugrott. Fel alá járkált, hátán összetett kezekkel. Emlékezett, hogy annak idején adatokat írt bele egy füzetbe, s hogy ezeknek az adatoknak a nyomán kellett volna tovább kutatni Istent, mint ahogy egy bonyolult képlet után kutat a lombikjai között a vegyész, az elemek titkait nyomról-nyomra követve. Isten is egy bonyolult képlet, melynek elemei az emberi életek, s aki az ő általa megjelölt életek titkát megfejti, Következtetni tud a megsejtett egészre. És neki szeme előtt jelölt meg az Isten hat emberi életet. És hűtlenül megfeledkezett erről. Iszgatottan túrta össze fiókjait a füzet után, remegett a keze. Ha elvesztek az adatok, Isten nyoma is elveszett. Isten 35 évvel ezelőtt otthagyta szeme előtt lába nyomát a gáton. Csak követnie kellett volna, és ő Isten hirdetve megfeledkezett a nyomról, mely mögött Isten maga rejtőzött titok ködébe burkolva, ezt a ködöt, ezt kellene eloszlatni. Talán nem késő még. Talán ez a nagy feladat, amiért élnie kellett, s lám ő is csak vénységére döbbent rá, akár a bolond hiribi. A füzet nem volt sehol. Feltúrta a könyveszekrényeket, a fiókokat, minden. A füzet nem volt sehol. Hajnalodott már, amikor eszébe jutott egy ócska öreg láda fent a padláson. A Little Town-i segéd lelkész, egy vidám fiatal amerikai fiú éppen reggeli tornáját végezte a gyepen, amikor meglátta az öreg baradlait lefele jönni a padlás lépcsőn. Döbbenve merett rá, még ilyen öregnek nem látta soha. Arca fakú volt és ráncos, haja borzolt. tartással ereszkedett alá a meredek lépcsőn, egyik keze a korlátot markolta, másik görcsösen szorított valami ócska, fekete füzetet. Segédlelkész úgy torna ruhában odaszaladt hozzá. Jó reggelt, nagy tiszteletű uram, nem jól érzi magát? Az öreg pap fáradt arcán különös, gyerekes mosoly rángott végig. Dehogy nem, kedves fiatal barátom! Dehogy is nem! Soha ilyen jól nem éreztem magamat, higgyel! Megtaláltam valamit, amit 35 évvel ezelőtt elvesztettem, mintha csak magamat találtam volna meg. Csillogtak a szemei, akárha könnyek lettek volna benne. A keze is olyan különösen reszketett. A segédlelkész hosszasan nézett utána, és arra gondolt, amire minden fiatal gondol néha, milyen rossz lehet öregnek lenni. És aztán arra, ha nyugdíjba menne az öreg, én lennék a Little town -e lelkész. És úgy is történt, igazán, még hamarabb, mint gondolta volna. Reverend Baradlai nyugdíjazását kérte. Vett magának Litton fölött az erdők szélén egy kicsi házat, oda átvitette mindenhol miát, önmaga pedig útlevelet kért Európába. Átmegyek kisé, kissé, hogy megnézzem még egyszer azt a földet, amelyiken születtem, s ahol élnem kellett volna, ha az emberek országa Isten országa lenne. Barátai igyekeztek lebeszélni erről. Nem jó az, mondták, visszatérni oda, ahol az ember fiatal volt, ahol az ember valamikor otthon volt. A világ változik, az emberek változnak, és szomorú az, ha idegennek érezzük magunkat ott, ahol valamikor otthon voltunk. Európa nagyot változott azóta, s akinek honvágya van a régi Európa után, az ne térjen vissza az újba. Így mondták a barátok. De az öreg baradlai tiszteletes csak mosolygott. Valamit elmulasztottam volt annak idején, mondta ilyenkor, s azt most jóvá kell tegyen, meg kell keressek hat embert. Ki tudja, hol vannak azóta, csóválták a barátok a fejüket. Nehéz ennyi idő múlva megtalálni valakit két világháború után. De az öreg baradlai csak mosolygott titokzatosan. Istennek minden lehetséges, mondta, és egy szép napon hajóra ült. Ez történt 1949. júniusában.